Jedné jim je právo, Bože, a vet tmou pří. Vždyť ty jsi, Bože, má záštita. Milí bratři, milí sestry, vítám vás v dnešní bohoslužbě na neděli Judika. Také páta neděli postní má svoje jméno, dle začátku žálmu. Zjednej mi právo, Bože, takhle náš Pán Ježíš, když ho křivě volák Bohu, jako spravedlivému soudci. Utrpení našeho Pána Ježíše Krista je v centru našich bohoslužbách v době. Utrpení našeho Pána který je spojen s utrpením našim a s utrpením našich bratří a sestr. A když naopak mluvíme o utrpení a souření lidí zde v naší blízkosti, na Ukrajině, jinde, máme před očima také Božího Syna, jenž trpěl za nás, za. Všechny. Trpí spolu se všemi, kteří dnes utrpí, nebo vztah, který máme k těm nejmenším bratrům svým, rozhoduje i o našem vztahu k Bohu. Zamíšlet se o utrpení Ježíše Krista nelze opominutím vlastní viny a neposlušnosti. A v našich modlitbách nemůžeme jinak, než vyznávat rozpor a vzdálenost naší touhy a naše konání od Boha. Tak milí bratři, milí sestry, povstaneme a v týchlosti teď těch zamýšlíme se nad svým proviněním. Samému Pánu Bohu, který zná na naše myšlení, slova i činy, upřímně každý za sebe, jsme. Vyznáváš, že jsi hřišný člověk a že nejsi před Boží tváří o nic lepší než druzí lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa? Jestliže tomu tak je, odpověz vyznávám.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 Si ochoten odpustit, vyznej odpouštím. Já také odpouštím. Všemohucí Bůh se nad námi smiloval pro utrpení smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. V moci rozkazu, který dal Pán své církvi. Zvěstuji vám, vaše hříchy jsou vám odpustěny ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. a Bože a Otře, abys nás zachránil dopustil si si utrpení a smrt svého vlastního syna prosíme tě pomoz nám abě v této postní době rozjímali o oběti ježíše Krista a zůstali stále v tvé lásce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 s šikem a slzami obětoval modlitby a ve prozby tomu, který byl mocem ho zachránit ze smrti a byl vyslyšen pro svou Boha Bojno. Ačkoliv to byl syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. I dosáhl dokonalosti, a stal se všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany. Blaze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Amen. Dnešní evangelium je zapsáno u Lukáše 22. kapitolu. Potom se Ježíš jako obvykle odebral na Olivovou horu. Učeníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Se od nich zdálil, co by kamenem dohodil, klekl si a modlil se. Otče, chceš -li odej mi odejít, odebne tento kalib, ale ne, má nejbrž tvá vůle se stát. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš úzkostných zápasil a modlil se ještě usilovněji jeho potkánů na zem jako krutý krv. Tak stal od modlitby, přišel k učeníkům a shledal, že zárnutkem usnul. Řekl jak to, že spíte? Stanete a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Měli bratři, milí sestry, společně vyznáváme svou křesťanskou víru. Písně 258. Pane Ježíši Kriste. Na tři milé sestry je to sen vytesat utrpení, neúspěch, katastrofy z našeho života. Chtěli bychom, kdyby byla pojistka, pojištovna proti takovým událostem, tak bychom je asi uzavřeli. Chceme se tomu vyhýbat, to je přirození, ale nejde to. Chceme se vyhýbat událostem, který neumíme ovládnout, na který se necítíme dost silně a pak radši se díváme jinam. Ta poslední válka, která začala Nedaleko na Ukrajině už tuto možnost nám nedává. To utrpení je vidět nejenom na obrazovkách televizi a obklopuje nás a staví nás před důležitou zusku, před zkoušku. Solidarity. Jaký máme vztah k útrpení? Na jedné straně se chováme, jako by to neexistovalo, aby byl převáha toho kladného, pozitivního. A hlásíme se také k těmto hodnotám síly, úspěchu, mládí. Ale víme, že to není pravda. Nesmíme uzavírat oči, nemůžeme utrpení vyloučit ze svého života, ze své společnosti, protože to by dopadlo tak, že by to znamenalo, že vyloučíme trpíci i tu se, sami sebe. Jako hříšníky, jako padlí, jako trpici bychom tím zničili. Postní doba označuje nám jiný přístup k utrpení. Ano, díváme se na Ježíšu v příž, díváme se na trpící lidi kolem sebe. To přece souvisí jeden s druhým. A vidíme, jak ta jistota se ztrací, výkon a síly dopadnou špatně a vidíme, jak tento svět zběje k záhubě. To, milí bratři, milí sestry, je tam vidět na Ježišov kříž, pokud otvíráme Oči. Dnešní oddíl, který je základem dnešního okázání, zachovává právě tuto vzpomínku na Ježíše, na Ježíšov utrpení. Pro list Židům je Ježíš Kristus člověk z masa a krve v tom celém Dopisem je řeč jenom o Jižíšovi, nemluví se tady o Mesiášovi, o Kristovi, jenom o Jižíšovi. A tento list právě zdůraznuje jeho pozemský život. To je to vzácné, že Bůh trpí spolu s námi a za nás. A ty řádky, které jsme před chvíli slyšeli, jako epištolou, zachovají i vzpomínku na ježíšovou modlitbu v Kecemanech. Nejde tady o vyprávěný křesťany. Tento příběh znají, my jsme ho slyšeli také z Lukášova Evangelia dneska. Ten příběh je znám, ale list židům nám Zdůrazně, co znamená. co znamená to, co zažil Ježíš na zahradě v gecemanech, co znamená, že tam prožíval hodiny nejistoty, když se začalo zroutit celý ten plán, celá cesta, kterou zatím šel nevěděl, jak dál a díval se tváři v tvář k své smrti. Ježíš, který se zde modlí, není velký hrdina, který bychom se třeba přáli, který by místo nás mohl čelit nebezpečí a smrti který by mohl všechno vydržet, všechno porazit a my bychom už nemuseli touto cestou jít. Ale ku podlíbu tady Ježíš není ten velký vítěz, na který můžou křesťany přenášet své vlastní touhy a přání. Je to Přečit mesiáš. Není to žádný vzor pro toho, který chce se prosadit. Není to žádný vševedoucí učitel ani tady nečiní žádné zázraky. Ježíš křičí, přečí, modlí se, volá k Bohu. Zdá se, že je na straně poražených, nikoliv na straně vítězů. Ale zůstává jedna věc a ta je ta podstatná. Tak, jak přečí, jak se modlí, jak křičí, je Ježíš odkázán na pomoc svého nebeského otce. Odkázal na pomoc toho, který byl mocen ho zachránit ze smrti, píše apostol. A to je to podstatně na jeho pozemské cestě. Proto se vzpomíná právě na tento příběh. Ježíš modlí se, křičí, předříjí, Zatímco jeho učednici spali, on otevřel ústi a volal k Bohu. Ano, je pravda, že křesťané také jsou někdy unaveni a co prožívali, to bylo náročně. Ale Evangelia nám z, toho, z té vzpomínky přenáší hlavně to jedno, že. Ježíš je zděšený, že ani jeho účetnici, ani jeho přátelé, ani křesťany ještě nepochopili, o co jde. Nevšímaj se, jak on zápasí s Bohem. Ježíš modlí se přiči předši. A to, aby byl vyslyšen a aby se naučil poslušnost. Naučil se poslušnosti tím, co vytrpěli, Vytrpěl. To je zvláštní věta. V tom všem se naučil poslušnosti. Naučil se to slyšet. Poslouchat pochází ze slyšení. Opak toho je neslyšet, přeslychat, být nedoslychavý k utrpení v tomto světě. A to je náš život postoj, když jsme přeslyceni z televizních obrazovek, nebo z jiných informací. Žijeme v informační společnosti a těch informací, těch špatných zpráv je pro nás příliš. A tak přeslycháme, tak zavíráme oči. Ale nejde to. Víme to, nikdo už v dnešní době nemůže říct, že o tom nevěděl to mohli dříve možná tr trvat, i když se špatným svědomím. Ale dneska je to otevřeno. Je to otevřeno před námi, ale co s tím? Chceme se tomu vyhýbat. A ti, kdo chtějí dneska úspět ve světě, touží pod nějakým způsobem, jak z toho utíkat, jak najít nějakou náhradu, jak najít nějakou útěchu. Ale není unik. A nebo když my unikneme, tak tento svět se o vůbec nezlepší. My jsme se odnaučili prečet a volat stejně jako modlit, modlitbu. Jako dítě, ještě ve předškolním věku umí přirozeně zpívat, Mnozí z nás v dospělosti potlačíme toto vyjádření, stejně jako plečení nebo modlení se. Najdeme se jiné způsoby, jak se vyhývat utrpení, a právě tady u Ježíšovi se dozvíme, toto není cesta. Přiznejme se, že často vyklouzneme do cynizmu nebo rezignaci. Nebo dokonce říkáme tomu křesťanskou víru. Nedívat se na to utrpení, na to zlé. Bůh naštěstí se nevyhýbal. Nevyhýbal se nás, nevyhýbal se utrpený ani smrt. A proto nás mohl zachránit. Proto byl ten, kdo Ježíše mohl vyslyšet. Proto byl mocen ho zachránit ze smrti a proto mohl se Ježíš stát původcem věčné zahrany. Mili bratři, milé sestry, myslím, že je to důležité v tomto oddílu právě se naučit, že tady Ježíš není vzor. Tady je Ježíš původcem našeho života, naše záhrance. Nebychom, nebychom nem, neměli asi určitě ne, nebychom pokládali jeho chování jako Nějakou, nějaký způsob překonat bídu a zlého ve světě. Ale právě tím, že prošel utrpením a souřením, byl původcem i naše zahrany. Stojí na naše straně, v tuto chvíli úplně na naše straně, ne už na straně Boží. A to rozhoduje. Ježíš nemůže nic od Boha narokovat a chtít. Říká, ne jako já chci, ale tvůj vůle, ať se stane. A tím se stane to, čemu říká list židům, ten pravý velikněs. Ten, který nás může vykoupit. Ten který sám sebe vydá za nás, ten původce věčné spásy. Pro koho? Pro ty, kdo ho slyší, pro ty, kdo ho poslouchají, pro ty, který slyší volání svých bratrů a sester, pro ty, kteří se troufají otvírat. Usti, který se nestídí přepřený ani zpívání. Kristus přednesl volání před Boha jako oběd a Bůh tuto oběd přijal. I když v tu chvíli spali, mají se probudit Mají sami do toho vstoupit, dívat se na Ježíšov kříž, dívat se na utrpení svých blížných. Často se to stává, že v našich modlitbách chceme něco prosit pro sebe. Chceme ochranu, azyl, aby bylo nějaké místo, kde Bůh nás může zachránit. Ale nejde to. Utrpení a souřeny se blíží k nám. Nemůžeme se tomu vyhýbat, ale o tu zahranu prosit můžeme. Ano, v každém z nás je přání, touha zabezpečit se proti utrpení a smrti. Ale naše modlitba se nemá obrá měřit, měřit na to, abychom vyloučili utrpení a neúspěch. Ale naše modlitba by měla měla by měřit na to, abychom všímali se Boží pomoci. Tak, jak Bůh přijal Volání jeho syna siší i nás. Tak prosme, abychom se naučili správnou poslušnost, která spočívá v citlivosti vůči druhým, která spočívá v tom, že nebudeme odvádět pozornost od lidské viny, Nebudeme už tvrdit, že ti jediný jsou ty dobře a ti druzi jsou ty padouši. Ne. Vidíme, že to utrpení je tady i naše vina. Nechce Bůh od nás nadlidské skutky. Chce jenom ten jedný lidský skutek, že spoleháme na něj, Že věříme v Jeho milost, Jeho lásku a že ji přijímáme. Buď Jeho vůle, jako v nebi, tak zde, uprostřed našeho utrpení. Tak se neodvracme od utrpení, otvírejme oči a modleme se protože víme, že naděje je. Bůh se s námi stotožňoval, tak se stotožňujeme se všemi, kdo v tomto světě trpí. Tehdy na zahradě Ježíš křičel, přepšel a modlil se. Zastoupil všechny, které jsme se už na odnaučily křičení, přečení a modlení se. Zastupoval i nás. Amen. Stop, stop. Pravdě je důstojně a správně, abychom Tě, pane svatý oče, všemohoucí Bože, ve všech dobách, na všech místech chválili a děkovali Tě skrz našeho Pána Ježíše Krista. neboť On na sebe vzal náš hřích abychom zemřeli pro hřích a žili pro spravedlnost. Proto, anděli, chváli Tvou slávu Klaní se ti mocné síly a zpázní k tobě hledy všechny mocnosti. Tebe oslavuj všechny nebeské síly jediném hlasu jasotem. S nimi spojujme i my naše hlasy a vyznáváme bez přestání. Svatý, svatý, svatý, on the Svatý Bože, za tvé svaté jméno, jemu jsi učinil příbytek v našich srdcích a za poznání a víru a život, který jsi nám zjevil skrze Ježíše, tvého To Tobě buď sláva na věky. Přemohoucí panovníko ty si všechno stvořil pro své jméno, lidem si dal pokrm a nápoj, aby ti děkovali nám pak si daroval i duchovní pokrem a nápoji a věčný život skrze Ježíše Krista, tvého služebníka. Tobě buď sláva na věky. Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, bez razem vzal chleb, zdál díky, lámal je a dával svým učenikům se slovy. Vezmete a jeste toto, je moje tělo, které se za vás vydává, te na mou památku. Stejně vzal po večeři také kalich, zdá díky a dával jim jej se slovy, vezmete a píte z toho všichni. Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá na odpuštění hřichů. te kdykoliv budete pít,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 naplná s tvým duchem, abychom ti patřili a nalezali stále plnější život v tom, že jej dáváme darem jedny druhem na cestě následování Ježíše Krista. Spolu s ním se můžeme rozbřečet a přičet a volat k Otci. Watch her Zavením pokoje, slovy pokojí době. Vše už je připraveno, opuste a víste, jak dobrý je hospodin. Nejste kdyžte cizinci, a přistěhováci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Milostivý Bože, v Ježíši Kristu jsi s námi stotožňoval. Jsi přišel mezi nás. Jsi s námi trpěl. Jsi postavil na naši stranu a vidíš bídu celého tohoto světa. Slyšíš ale také voláš k Bohu, prečíš a věříš tomu, kdo má pomoc, má moc chránit, zachránit. Bože, prosíme tě, ved nás na Ježíšově cestě, abychom se nevyhýbali tomu smutnému, trpkému. Abychom se hleděli v tvář v tvář bídě světu a jeho příčinám. Nauč nás vykročit na cestu víry v podmínkách, kdy ani nesmíme, nesmíme vidět důvody k naději. V tobě naděje je. V, to, v tebe můžeme věřit, že jsi překonal vinu tohoto světa i naše, že jsi nás přijal, že jsi za nás bojoval, zemřel a porazil smrt. Prosíme ti za celou církev. Aby se uvědomila, co si nám dal. Aby se nestídila se rozbrečit nad tímto světem a aby věděla vždycky, že to není poslední slovo, ale ty nás vedeš skrze smrt k životu. Prosíme Ti za uprchlíky naší země i v jiných zemích. Prosíme tě za trpící obyvatelstvo na Ukrajině. Prosíme Ti za všichni, kdo jsou oběti, trpí ve válkách na různých částech tohoto světa. Dej nám otevřený oči, abychom nezapvírali, nevypínali, nevylíbali se této skutečnosti, ale našli možnost sami se podílit, být solidární, pomáhat svými schopnostmi, svými možnostmi. Prosíme ti za všichni, kdo Nedávaj na ven, ven své pocity, svůj smutek, své slzy. Aby se nenechali potlačit, aby mohli se otvírat uči druhým, aby mohli přijmout a rozdávat, aby mohli spolu žít. Jen jako lidé, jako lidi, který jsou milováni Tvým synem. Chválíme ho, Tvého syna, který nám se stal původcem spásy. Chválíme ho, vzpomínáme na něj a čekáme na něj, až nastolí Tvoje království. Amen. No. slyšte slova Svěstu Židům. Proto také Ježíš trpěl venku za bránou. Aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjdeme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu. Vždyť zde nemáme trvalý domov, nebož vyhlížíme město, které přijde. Pořadnej vám, hospodin, a ostříhej vás. Osvět, Hospodin, tvár svou nad vámi a buď vám milostiv. Obrať, Hospodin, tvár svou k vám a dej vám pokoj. Amen.